«Воєвода тут у вас?» «Нема жодного», – тихо сказав Теодосі. «Котрі бояри тут були, то не Бенедиктовий хвіст лежуть, а котрі з Данилом на Волині, то вони ще не встигли сюди доїхати». «Хто ж зверху?» «Та правою я», – глянув прямо в очі Мстиславові «Ти?» «Я». «Мені люди сказали, ти бували, то вели що робити». Де ж ці люди? А ви на двір, там їх сотень з п'ять. Мстислав Миті схопився за столом і звелів з іти з ним. У недвечірній тиші скрипуче співав сніг під Мстиславами чебітьми. Він вискочив за ріг вулиці і побачив на широкій площі великий гурт воїнів. Це були люди, які самотужки зібралися в військо, ховалися по лісах, нападали на ворогів. Ковачі, гончарі згородів, смерди із закупи, з княжих та боярських оселищ, старі й молоді, всі, в кого терпець, увірвався. Стояли вони сотнями, кінні окремо від піших. «Хоробри лояки!» похвалив Стеслав і наказав негайно вирушати. Бенедикт розташував своє військо перед Галичем, маючи намір Відігнати Мстиславих дружинників на Дністер. Кря ще танка, усіх там потопимо, підбадьорював він своїх воєвод. Зранку угри побачили. Руські, поспішаючи, переходять через міст і біжать долиною. Швидко назад повернуть, та не потопляться на мосту. В воді холодній скупається. Зловісно посміхався Бенедикт і звелів почати бій. Але руські не втікали. Вони не тільки не злякалися грізних рядів Бенедиктової кінноти, а вихопилися назустріч. Хоч і вгнулася спочатку стіна руських воїнів під натиском угорських сотень, але ніхто не побіг назад. Руські рубалися несамовито. Бенедикт не міг штовхнути їх із місця. Посічені дружинники падали з коней, та їх заміняли товариші. Вже давно піпіла битва, а русські не заткують. Їх не з'яв'єш, сам собі говорить Бенедикт. Радієш, що він не в кріпості зараз на полі. Звідси вдасться втекти від цих страшних новгородців. А русські почали натискувати, знищили перші ряди найкращих бенедиктових вояків і рвуться вперед. «Що це збоку? Хмарою пливуть руські пішці смерди. Де вони взялися? Триматися, триматися, шепче Бенедикт. Уже не про те, щоб нагнати руських на Дністрову книгу думає зухвалий воєвода, а щоб відтягти своє військо вцілілим і втікати втікати. За спиною несподівано громом пролунав войовничий вигук, то з Загалича вирвалися нові руські сотні. Вони були ще вчора посланім Стеславам, щоб оточити город з півдня. Бенедиктові воїки заметалися по полю, безладно мчали вони звідси, думали про дне, аби врятуватися, аби лишитися живими. Серед них на коні що духу летів Бенедикт. Загалич. гукали новгородці. Загалич. радісно волали Галицькі ковачі. Ворогу тікав, а на полі лишалися вбиті і тяжко поранені. Галич позбувся загарбників. Новгородцю радо вітав галецький люд, дякував за поміч. Зв'язаного Дмитрія, ще до втечі угрів, Судислав перевіз із кріпості на своє подвір'я. Дмитрій загубив уже рахунок дня. Він лежав у темній вогкій ямі, побитий скручений мотузям в руках і ногах і навіть не міг перевернутися. Скільки часу минуло, як його не годували, він не знав, бо до ями не доходив гомінь життя. Це була домовина. Дмитрій ніби почав засинати, але в ухо якийсь віддалений шум. Відчиняли ляду. Хтось перевертає його. «Де я?» – шепоче Дмитрій. І не бачить нікого. Йому відповідають притишено. «У ямі, під землею». «Де я чув цей голос?» Дмитрій напружує пам'ять. «Може, здалося?» «Ні, колись чув його». «Це я, твердо хліб. Повернувся з Володимира, у князя Данила там був». «А чого ти тут?» «Визволити тебе хотів. Сторожий умовився». Уже й ляду відчинили, тільки думав драбину спустити, та хтось ударив мене по голові і укинув сюди. Твердохлібові руки обмацували Дмитрія. Та тебе так скрутили, як купці товар до возів прив'язують. А у тебе руки вільні? Та в мене руки й ноги вільні. Не було певно у них часу в'язати, мабуть утекли вже всі. Тихо зараз, не чути нічого. А тут... «Завжди тихо, я лежав у могилі, і руки болять дуже. Твердохліб, розв'яжи, е -е, розв'яжи. Тут таке мотузі, немов навіки скрутили тебе». Стоючи на вколішках, твердохліб знов ретельно почав обмацувати Дмитрієві руки. «Так вузли, за я залишчі, кінців не залишили. Лежи, не вирушись, а я буду зубами». Твердохліб лів біля нього на солому, Зручно примостився і, ухопивши зубами мотуз, почав жувати його. Було неприємно, забивало дух, та твердохліб відплювався і продовжував гризти. Дмитрії було боляче, тупий біль рвав усе тіло. Дмитрій знепритонів. Коли очунів була тиха, чи не приснилося йому усе це? Данило був невдоволений. Прискакав засапаний гонець і сказав, що новгородці вже в Галичі. «Як я спізнився!» – ганив сам себе Данило. «Ще більше хотів зібрати вою. Зібрав. Треба було мчати скоріше».